So Tja so och välkommen till Tittar och snackar med Emil och Gustav. Uh, det här är det sista programmet för 2011. Och idag ska vi snacka om Tinker Tailor Soldier Spy som vi båda sett och sedan kommer vi lista tio saker från året där vi kommer börja med saker som är dåliga och ju längre upp vi kom på listan så kommer det bli bättre fram till att vi kommer till plats ett där årets bästa grej kommer listas. Tinker Tailor Soldier Spy är då Thomas Alfredsons första internationella film och handlar om Gary Oldman som spelar Smiley. En snubbe som blivit utsedd att ta reda på vem som är rysk spion eh, i den brittiska underrättetjänsten. Eh, har du någon, eh, eh, någon alltså, har du läst boken och så? Eller? För det, det är ju en trilogi som den här boken tillhör. Har du läst de böckerna eller det kommer, gick du in helt? Nej, jag, jag såg spionen som kom in från kylan eh, som barn. Mm. Den var ju alltid förekommande I I alla filmböcker och sådär Och sen hade morfar Min morfar älskade Den typen av däckare Och hade de böckerna så ibland tog jag Tog jag på dem När jag blev tonåring I hans bokhylla Men valde alltid Astrix istället Det... Vad trodde du, alltså hur har du känt Innan du satt dig för att se filmen Vad trodde du om den för den har ju blivit eh, väldigt hyllad och det pratas ju väldigt mycket till exempel om Gary men att han skulle få noska för rollen. Så... Men det, det var... att du filmen? Ja, men det, det, det, det pratas ju inte lika mycket om det nu, ska jag tillägga. Nej, men det känns, i det, känns att det, det känns som att det pratats väldigt mycket om det. Den gick upp i England och det är jättebra. Men sen så när den gick upp i USA har de väl fått lite svalare kritik och det har väl dämpats lite kanske av... Ja, och främst i och med att det är award season där den inte... Det, som man tippade innan Alltså den hamnar bort lite Golden Globe struntade väl Helt i alldeles igen okay. Ja och Screen Actors Guild Tror jag också struntade då i Alla skådelser vilket jag tycker är lite konstigt Ja men det känns konstigt också Främst med Gerald, men för han har väl eh, om, om jag inte he har helt fel här Så har väl inte ens han fått någon oscar nominering Han kan ha fått en nominering För State of Grace det, Nej men det kan stämma för han har alltid Precis som nu med den här filmen så han alltid har det alltid snackats om att han kommer att bli Oscar-nominerad nu Så att om det inte hade bryt vår känning hade vi kunnat Jag är rätt säker på att han inte blivit nominerad så, men, men vad tyckte du om filmen då? Nej men Jag tyckte den var, de, de, de, de var, de var precis så bra som, som, som många har tyckt så, så att jag, nej jag satt bara av njöt Det, det är inte årets bästa film Men, men, men vad är det, att, kanske är det för... topp tre Jag vet inte, jag såg, jag såg ju den idag Jag såg den nyss Så att jag kan inte säga att den är topp tre Men den skulle kunna vara topp tre Okej, okay, för jag skulle ju ändå kunna hävda att filmen är perfekt Jag skulle inte säga att det finns någon brist i filmen Om man utgår från Vad Thomas Alfersson ville göra Och vad han gjorde så, så tycker jag filmen är helt perfekt Jag ser inte en enda brist i filmen Men om du nu men vad är det som gör att den inte är helt mästlig då? Är det någonting du tycker. Nej, men alltså, jag ser jag... är någonting som ändå. Nej, Pärser. nej, nej. Jag satt och tänkte på om. Nej, jag, jag tycker. Jag, jag, det, det är ingen film där jag skulle gå in och börja tycka saker så som man tycker med Drive. För jag tyckte den, var alldeles, jag tyckte den här filmen var alldeles för träfflig. Eh, det enda som jag kunde tänka på var. Eh, när, när, när avslöjandet kommer När kameran Panorerar Det vill säga och avslöjar Vilken karaktär det är mm. Som är mullvaden I den här historien Så har man, har man Så blev det så här. Ja Det var den karaktären Det blev ingen sån här svindlande känsla Av att man har suttit och tänkt och listat ut massa själv. För den är lite för svår. Det är verkligen svårt rätt ord. Det är inte som att det är svår, ett svårt pussel. Det är med, uh, man får ju med, med på en resa. Där, där man inte. Man, inte ens, man får inte ens ledtrådar. Vi kan ju inte vara detektiver själva. som Nej. Det men men det lär jag, jag åt sidan. Istället följde. Mm. Gary Oldmans egna kamp. Även om man, man, inte, man inte är med. I förarsätet så att säga. Men. Så det känns inte som att det är det de ville heller. Att man satt och undrade vem av de här vad det, fyra karaktärerna. Eller vem av de är spion. Utan det är inte en who film på det sättet. Men, men däremot kan jag tycka att hela, hela avtoningen och slutet passar väl in i den film som Thomas Alfredsson berättar. Men... Det är ju alltid roligt när man får känslan av att så åh Fan. alltså du vet att man lever upp lite Men, men samtidigt håller jag Samtidigt Det är ingenting jag stör mig på För jag, tyck, jag tyckte det här var en förträfflig stund Och speciellt Som man har sett många filmer Under året Jag tänker till exempel på George Clooney Maktens män ja. som, som vill vara Lika tajt som den här gamla Filmtraditionen, vare sig 70- eller 40-tal eh, det här lyckas ju Thomas Alfredsson Så mycket bättre eh, och, jag, och jag tycker dessutom att Den lyckades beröra Där jag vill bli berörd Igen, jag gillar kärlekshistorier Den här tar sig inte an kärlekshistorier Det kanske bara dyker upp en Kort, kort scen Som skildrar känslorna Hos de här männen med kostymer Och det jag tycker Thomas Alfredsson lyckades Att på den här korta, korta tiden eh, Bekräfta då Mig som, som vill ha sånt Även om det inte handlar om det Så att jag, jag, jag tycker Den är su superbra film Ja men och det, det är också det, det Det innehåller så mycket som jag gillar med filmer Det är nästan så att jag känner att Det hade, li, att det hade varit lite blodigare Så hade det kunnat varit en Fincher-film För att jag tycker om det är ändå att filmen Den tar sin tid Och ja, Jag tycker att filmen skarp. skarpt sen, sen, sen kan man tycka så här att Alltså Gary Oldman blir, blir ju karaktären på ett så skönt sätt. Att han kanske borde vinna en Oscar. Men i det här universumet så stöjer jag mig lite. Jag om det är bara för att... Efter King's Speech och sånt. Men jag stöjer mig lite på Colin Firth. Um, och inte, inte så skådigt så egentligen. Men just den här filmen känns det som att jag ser... Jag ser de här karaktärerna. Jag ser kalla kriget. Jag ser den här tidsepoken. Men när jag kollar på Colin Firth. Så ser jag Colin Firth. För att han är för mycket... Skådes för mig Men, det är, men kan det, det, det vara så för, för att han har varit så aktuell Alltså han, han ja, men Det är väl det, ja, så, är det plötsligt, så bryter det lite Den här eh, eh, Illusionen Men det kommer det inte att göra om två år Men det är ju väldigt sorgligt dock det här med Releasen av den här filmen För jag vet ju väldigt många som vill se den Och jag vill ju se den igen Jag, jag såg den ju på, på pressvisningen för ett bra tag sedan och jag skulle se den igen på juldagen men såklart, den gick ju inte i min hemstad för jag Och jag vet även flera andra som vill se den. Men den går nog bara typ i, i Stockholm och Malmö. Jaha, det är alltså... Och, ja. jo, för då, jag, mär men, jag märkte ju nu också att jag trodde ändå den skulle gå upp i lite fler alltså större salonger eller fler kopier. För att den, är, den har ju varit i stort sett slutsåld nu i juldagarna. Och det är inte för att det, det, den har gått bäst av alla filmer. Utan för att den går i lite beg alltså, be Begränsade platser Då tycker jag det är nog tråkigt Att FF att Slussar ut det um, Stig med Story Eller New Year's Eve till uh, de, de mindre Orterna i Sverige och Stig Helmer är inget konstigt Men New Year's Eve är lite konstigt alltså, alltså inget konstigt Det är ett marknadsekonomiskt Men konstigt när det gäller, uh, Smak och någon sorts hänsyn mot, eh, mot filmälskare Då tycker jag att det, det är lite konstigt nu, nu när jag satt och såg den så, För då hade jag, jag hade någon Det kan ha varit en dejt Och vi snackar, mannen är 15 femteårsåldern Och det är, det är väl, båda är söder Jag såg den på söder i Stockholm Och paret var väldigt söderaktiga Och han sökte väldigt mycket bekräftelse hos, hos den här kvinnan innan Alltså han ville visa vad han kunde, fast han kunde inte namnen. Det de, de, de satt och tittade på trailern. Det. Jo, men det här, det här är roligt. De satt och tittade på trailern och han var så här. Ja, det där är ju han, Ash, vad heter han? han? Han, Ash, vad heter han? Som är med i de där polisfilmerna. Hon var eh, mycket persbrant. Alltså så han <laughs> försökte impa med mycket persbrant. Men kom inte ihåg vad mycket persbrant heter. Och ingen skulle impa med mycket persbrant. För det, det vet alla vem det är. Det finns inget att impa där med. Och sen tänkte jag på det att... Han efteråt sa så här: här ja Det här var ju en riktig spionfilm. <laughs> som inte heller säger någonting. Men jag märkte... att Han var lite jobbig under visningen. För han, han satt och skakade... så här Nervös med benet då och då. Så att jag harklade till... För att han skulle sluta. Han började viska lite och sådär. Så det kändes som att... Han kommer i... Europeisk fin tradition Hyllar den här filmen Men i själva verket Tyckte han den var lite, lite småtrist Och det kunde jag känna att Hälften här I salongen tyckte den var lite småtrist Men alla kommer säga att den var bra Men ska vi då Lista lite och summera 2011 då Den här listan då som vi har Med tio platser som, Där plats 10 är riktigt dåligt Och det det och det, det behöver året. inte vara eh, bara filmtitlar Utan vi har även saker Det, det, det kan vara det, alltså, det sämsta till Det bästa med filmåret Min plats nummer 10 är De coola våldsfilmerna som fick okej okay kritik Trots att de är usla eh, ja. Bara för att det var hämnande tjejer I dem Så kändes det Jag älskar Kill Bill 1 och 2 Och brukar ibland svara Att, att det är mina favoritfilmer av Tarantino Kill Bill 1 och 2 Tillsammans med True Romance som han skrev eh, Och efter det Har det blivit Alltså det finns ju ett så här politiskt korrekt eh, Klimat som välkomnar alla Filmer Där eh, unga tjejer Hämnas på något sätt och då, För då har vi eh, filmen Hanna Har du sett den? Nej jag har inte, jag har inte sett den så, Som fick en del fyrer när den kom och sådär Ja men det blev ju ändå rätt eh, upplyft Och hypade i alla fall innan Och sen försvann den rätt fort Och det verkar som att folk insåg att det inte var något vidare För att den är riktigt dålig också Det är ingen sån här, ja två getingar Eller okej okay underhållning Den var dålig på alla plan, den var jättedålig Sen Sucker Punch eh, Jättedålig film Ja fruktansvärd Och Colombiana som då Luckbison har Skrivit och producerat Något sånt och det är en manlig hemfilm Som också fick okej okay kritik Jag förstår inte det här Jag älskar som sagt Kill Bill Och Man on Fire till exempel Jag älskar ja. verkligen Så jag gillar sådana filmer Men det är också Unknown med Liam Neeson Som fick ja, någon tre hit och dit Som bara genom husel. Men jag tycker det är konstigt nu med taken Att Liam Neeson har blivit någon sån här Leading man snubbe, det har han väl aldrig varit Och nu ska Nej. han rösa in någon så här Steven Seagal John Clooney ja. territorium och börja. Och för mig är det om, om fem år är Liam en Steven Seagal, som gör de jävla hem alltså, och... så här hemliga ja, historierna. Varför han gillar att göra det här. Men främst varför folk tycker att eh, en film som Unknown är, är helt okej. Okay. Men vi går vidare till din plats nummer tio. Så att... ja, min tio är i stort sett bara. Där listade jag bara på något bottenappen årets och Då, då blev, blev det att jag, jag kör den här duon där. Två filmer där man försöker göra humor på svenska. Och det är först Åsa Nisse som kommer våras. Som mm. är en av de sämsta filmer jag har sett. Och sen är det Stig Helmers Story som också i alla fall är en av årets sämsta filmer. Och jag kan inte förstå hur till exempel Aftonbladet eller till och med GP gav den tre. Min, min pappa tyckte om den. Han, han och mamma var och såg den på juldagen. Och... På sättet han berättade om den Han bara, ja, man kände igen sig Lite saker, du vet Så fick jag plötsligt en En automatiksympati Så att jag kommer förmodligen se Stig Helmer genom hans ögon Vilket gör att Även, alltså jag kommer kunna Gilla no någonting med det För jag kommer se det genom hans själ Ja, det är min nummer tio, i alla fall Och jag tänkte också slunga in för att köra någon sorts teologi, Så slunga jag även in New Year's Eve som också en fruktansvärd film. Men den passar inte riktigt in eftersom det inte är svensk humor. Men, ja, ja. men, det, nej, på... men det blev din... Det kommer ju ibland sådana så här Filmpack i ett litet, litet fördral Där det är en så här alltid någon udda fågel som inte passar in i trilogin. Så det blev, <laughs> Precis. Det blev en sån. <laughs> det skulle gärna vara New Jersey. Eve. De, de kör ihop Kjell Bergqvist. Ja. Och har något offer. jättekonstigt och det, temat, jätte, ja, något konstigt tema där. Min plats nio... Då har jag tagit en film i sin helhet Som jag då Om, om, det, om min plats 10 Fick vara en klunga filmer Som är, är en trend Som jag vill ha bort nu alltså börja Eller gör bra filmer Inom hemfilmerna men Släng inte ja. bara ut massa skit Och speciellt inte eh, Ta inte emot Sons, alla kokain notes Bara för att eh, han har gjort Bra film på 80-talet men så nu har jag en film i sin helhet Som jag också, alltså en otrolig besvikelse Men jag hade på känn Men jag förstår inte hur Det, det känns som en film från 83 Som var dålig då Men ja. efter 83 har man lärt sig att Så här kan man inte göra film Och det konstigaste är att det är Peter Weir som har gjort massa bra film eh, Döda på ett sällskap Den kanske största klassiken Han har gjort och det är The Way Back som handlar om ryssar i fångläger som flyr under andra världskriget. Eh, och den har en Gustav Skarsgård spelar en roll. Det är väl det... Han, ja precis. Den skulle det är en som fin jag skulle kunna se med polar och dricka öl. Förstår du? Om du ja. och jag dricker öl och blir fulla och bara sitter och och om man har roligt. För att, den har alla de här. Det är Ed Harris, Colin Farrell, Gustav Skarsgård som pratar på, bryter på rysk engelska. Och kollers, alltså allting är så här att om den hade kommit 83 så hade den känts lite förlegad. Att, att den kom nu av en stor regissör som har visat på fingertoppskänsla förut. Och med, med, för det, det, jag kände ändå att. Det var inte skådisarnas fel Även om det kändes fånigt eh, Med Ed, Ed Harris Som en bitter ryss Och Colin Farrell som en tandlös Du vet så här, Tandlös riss mm. Som inte kan läsa alltså Du, du hör ju det, det är så här. Det är klart det inte funkar Okej okay, men nu tar vi min nummer nio då ja. Och det är kort och gott Biosommaren jag tycker det har varit en av de tråkigaste biosomrarna på länge Och det var till och med så tråkigt att jag gav upp Alltså det var inte så att jag gick och såg de flesta filmerna och tyckte de var dåliga Utan det var med att jag gav bara upp Jag gick inte alltså och såg Rise of the Planet of the Apes Och jag såg inte Cowboy and Aliens Och hur, jag såg hur, verkligen inte Cowboy på. början Men Hur, hur börjar, börjar den då? Hur börjar den? Alltså så var startar biosomman för dig? Det beror på hur man räknar. Man kan ju räkna, räkna SFB och sommar. Och då börjar den väl i maj någon gång. Jo, men jag menar så här. Det, när när satte du ner i salongen och hade de här filmerna som skulle den här sommaren som skulle avslutas med eh, Planet of the Apes och Cowboy and Aliens. Vilket började med? Var det Super 8 till exempel? Det känns som att den, den inleddes med Hangover 2. Som ja. väl var ett stort magplask. Sen men sen räddades det ju lite av att uh, Bridesmith var en betydligt bättre film. Men, uh, men sen kände jag bara att det var så här: Ska jag gå och se Thor? Nej, jag vill inte gå och se den filmen. Jag är ju inte så kapten merka som jag har sett fram emot. Men när det som man börjar så känner jag mig bara. Men helt... det, det går in lite i min, i min plats åtta. Så, alltså, så vi kan fortsätta prata om det och så täcker jag okay. samtidigt åtta. Där, där jag har Super åtta och bristen på empatin som jag har sagt och eh, uttryckte och som innefattar de här filmerna du räknar upp. Som helt enkelt det är biosomman då. Alltså Greenlanden, Även Thor. Som, som du har fått för att jag tyckte väldigt mycket om. Man bara blir besviken på varenda en av dem. De lämnar inte efter några känslor liksom. Nej, nej men eh, precis. Men jag tänkte, För då kan vi komma till min, min åtta. För det är besvikelserna jag hörde upp den till och så har jag även tre filmer där som får på något sätt Det är så 8 bland annat som var en stor besvikelse mm. eh, som, som föll, som jag, jag trodde väldigt mycket på faktiskt. Sen The Go to Dragon to 2 som också eh, inte var det mesta som jag kanske trodde eller. Eh, hade ja, hoppats på. Det, som inte ens, den togs inte ens förbi den svenska filmen och då. Och det, det då blev jag bara läs Och sen, sen Happy End då, Björn en rungens film som också var en stor besvikelse. Ja, och där Super 8 då Som vi har på det, det, Inte för att vara checka På plats nummer 8 Utan den var ju verkligen Och är en besvikelse Det är den enda filmen du och jag har sett tillsammans Och till och med under filmen Så satt vi ju Individuellt och försökte njuta Eller hur? Vi kassade ju inga blickar fanns... på varandra och Som var Nej, negativa eller dissande Det fanns ju anledning att njuta i början inte att Filmen börjar väldigt bra och filmen lovar mycket. Problemet det, ja. är sen att kanske Abrams inte riktigt vill, visste vad han ville göra för film. Det, det, det är ja sorts... och det blev inte äkta. Det var, det var inte honom. Han försökte göra anspel på massa. På något sätt hamnade i det här homagefällan. Sen fast även fler filmer än de här tre. Men Jag bestämmer mig för att hålla lite tre. Men man kan även nämna X-Men, First Class. Uh, Melankolia. Men det var mycket filmer som inte riktigt levde upp till det, det jag trodde. Och det är trist. Men så brukar det vara i och mm. för sig. Min sjua är väl en slags besvikelse baserad på att jag hade läst manusen innan eller, eller boken. Eh, Source Code eh, som var ett jätte jättehypat manus i USA och, och när den kom sen så är det efter Efter att filmen kom så slutades det prata om den. Och man förstår varför för att den tajtades till och gjordes lite. Smått barnvänlig det som alltså, jag vet, jag, Det verkar inte som att folk Runt omkring Tycker att den filmen ändå är bra Nej, men Jag tror att folk tycker den är bra Och inget mer Men, men i och med att För det kunde jag känna när jag såg den också att, Ja men det här var bra Och hade inte jag läst manuset så hade det varit bra Men nu i och med att jag hade upplevt den I manuset så funkade den ju inte alls på mig Och samma Hört. sak var med Crazy Stupid Love Eh, en genre som jag trivs Väldigt mycket i Med Steve Carell eh, Och den levde inte heller Upp på det sättet Och, och den nu väldigt Oscar Förmodligen Oscar nominerade eh, The Help Som jag läste boken eh, <laughs> ja, Den tröjnen den terroriserade mig i höstas ja, ja men och jag finns, förstår fort det man jag med... se, Fort man vill se en kvalitetsfilm i en mindre salong så kom den jävla trailern. Och <laughs> ja. den filmen verkar så jävla tråkig. För att de har gjort. För att det är en, det är en bra berättelse. Men när jag läste den så, så, så skulle trailen till och komma precis. Och jag, jag vet att när jag läser så kände jag så här. Och gud, hoppas de gör den här. Även om det är, ingen, det är ingen våldsam berättelse. Men att de ändå gör den i Mississippi Brinner. Världen. Men istället när trailen kom så såg jag nej de vill göra en ny stekta gröna tomater Och det, det är så fel för den berättelsen det, det är en betydligt mer smärtsam och tyngre berättelse Som ändå har sina feel good element av sig själv Men, men de valde att försöka göra en stekta gröna tomater Och jag tycker inte det funkar alls Okej, min nummer sju är... Det, filmen i sig går upp nästa år. Men jag tror det var Arnold som twittrade en bild på honom, Stallone och Bruce eh, Bruce Willis. Från, från inspelningen av, eh, av Expendables 2. Och då känner jag bara att det här är liksom eh, 80-talets actionfilms treod. Arnold Schwarzenegger, Stallone, Bruce Willis. Och det känns bara så unket nu när man ser dem... Eh, så det är min nummer sju alltså Den missade möjligheten att kunna göra en film Med de här tre 95 eller sådär ja, nu, blir, ja. nu blir man bara Besviken i fel ord man, det, det känns bara så Det här är för sent ni, ni fick bygga upp något nostalgiskt Med någonting som är ruttet Och det hjälper inte att man försöker slänga in Jean-Claude Van Damme och. Min plats nummer sex Contagion Av Steven Soderberg Ja eh... Som. När jag såg den filmen Så, så kände jag att Det här är bra, till och med mycket bra <laughs> Och så satt En annan del av mitt huvud Och kände att det, det Ja men Den innehåller inte mer än, än En artikelserie I Aftonbladet Och ja, apropå missade Möjligheter så kände jag att För det, det har alltid varit ett fungerande grepp Att Eh, har massa kända skådelser som oväntat dör. Och i den här dör ju Gwyneth Paltrow i inledningen. Ja, tänkte du Winslet en uh, tid efter. Och det är den missade möjligheten, hennes karaktär, för hon var egentligen den enda intressanta att följa. Det känns som att man tog död på henne bara med samma också för att det är, så här av någon fåfänga för att det skulle vara chockerande. Men med henne dog även halva filmen. Jag tycker, att... jag tycker, ja, men jag tycker, jag tycker filmen dog mer på grund av att, att det blev det här med en informationsfilm. För ja. hur en, hur en epidemi eller pandemi kan fungera. Men jag tänkte fan, det här är en film så. Kan du inte... Du har tagit en till vända eller kan inte någonting hänt. Alltså hela tiden sitter man där ja. och till exempel när, när man får ett vaccin mot slutet så sitter man och väntar. Okej, vad kommer hända nu när de friser det? Mm. Men liksom så blir det bara, mm. ja, det var en pandemi mängden. Nu går vi vidare och det blir så här, ja. Ja, det här, det här är ingen film så. Men det det däremot det här med att det ska vara så chockerande att stora skådespelare dör. Har vi rört oss så långt fram när det kommer till film att, att det, sprang, att, att det inte är chockerande Och att, att vi inte vem ja, men, Jag, ja. jag, nej, jag, nej, jag ja. kände inte Att det var konstigt Att, att Kate Winslet dog Eller att Gunny Pedder dog nej. Jag förstår faktiskt varför man gör det rent där, För att skapa den här känslan av att vem Ja som det skade det, ju inte alltså, det, det, var ska liten, det. En, det var en liten ja. jävla Soderberg film Det var ju inte Paris of the Caribbean mm. alltså. Men det är där jag också menar att Det kä känns som att de hamnade I någon sån fåfänga för att i min värld var det så här, om Kate Winslets karaktär Och hennes för Alltså just hennes Kamp här Med alltså med alla olika håll Om hon hade Fått dö i slutet eller överleva Spelar ingen roll, men ja. få hänga kvar i filmen Så hade det inte blivit Plötsligt bara en, en Artikelserie i Aftonbladet Min nummer sex är, bär titeln Sverige och Hollywood. Det är kul att 2011 var på något sätt året då, då Sverige bör exportera regissörer och skådespelare på nytt till Hollywood. Ja, och där det syns verkligen också. Så här, hela tiden. Inte bara i, i så här, Stellan skarskåd i en Pirates-film. Men, utan... men det jag känner mig jag känner så, så blandad känslan. För det, på det är man ju stolt i fel ord. För det gäller ju inte att vara stolt över sitt land. Men... Man är glad för de svenska Som har chansen att komma dit Och, och det är kul mm. sådär Men det är också Lite jobbigt för att jag ser inte Hollywoodfilmer För att se svenska filmer Och jag ser inte Hollywoodfilm För att det är svenskar Det är lite som att du du inte vill, vill gå på en jätterolig fest Och så ser du Din syrra där Nej, men det, alltså, det, det, det är lite uh. som att åka utomlands Och så, så är det svenska överallt Och de säljer kavis, kaviar Okej okay, uh. Ja, det är kul att Nykvist är skurken i Mission på 4, men hoppas det inte blir för ofta. Ja, jag, jag jag kan känna igen känslan just för att man, eh, illusionen bryts, men jag tycker fortfarande det, det är roligare än mm. det andra. Så, men det, det, är en, det är blandade känslor. Min plats fem har jag gett titeln VOS-rullarna. Och det här är filmer som, när jag satt och, och, och när, när jag satt och såg de här filmerna, så kände jag att Gud, jag trivs verkligen med de här filmerna Och hade det varit på VHS-tiden När jag var yngre och, och mindre kritisk, mindre känslig för För verkligheten Det vill säga, när man var yngre Så, så bara uppslukades man ju av filmer Betydligt lättare mm. Det är bland annat Tree of Life Som jag, Terrence Malick-filmen den, den Nu säger jag Tree of Life Tillsammans med Ritualen Av Mickey Håström Med ja. Anthony Hopkins För att båda de är filmer Som jag så här hade varit Oavkort okritiskt kär i eh, Som barn Och det är ju väldigt olika filmer Men idag Så kan jag se vad, alltså då, kan jag upp, då upplever jag deras fel Och brister på ett sätt Som inte, som inte gör dem till perfekta filmer Och där kan jag också tycka det är orättvist Att Terrence Malick han, han får På något sätt Gör man en så här artig film så, så kommer man undan Med alla sina fel och brister Medans mm. gör, man, gör man En ritualen en exor, Ännu en exorcistfilm så, så Då får man bara två i Betyg även om folk Kanske tyckte det var en trea Medans, Terence Malik får en fyra Även om det bara var en tre. Ja, men Det är det klassiska vi har pratat om Att ge betyg med hjärnan i ja. hjärtat det ja, Och det var inte det jag det. ville gå in på utan det, det, utan det var mer att Det här var fil filmer med fel och brister Men jag tyckte jättemycket om dem Tree of Life, Ritualen, även Trolljägaren Eller Jägarna The Adjustment Bureau Med Bär Matt Damon det. som jag du skulle, jag, skulle kunna, uh. jag skulle kunna klumpa ihop det med Stig Helmer, Åsa Nisse och uh. New det ja. var. var ja, jag vet, du, du tyckte den var usel ja, och, och, och, och, det, och det är fine Och jag tycker inte den är mässlig Men de, den hör till de här för mig Alltså jag trivdes där Min nummer fem jag Behöver inte prata så mycket om överhuvudtaget egentligen för det, det är hög, högst Personlig äm, Sak Och det är filmen Vem är var Tecknad barnfilm Som går på bio nu och säkert kommer gå på bio Ett år framöver med tanke på hur bra Filmen innan gick i samma serie Men varför jag har med mig på min lista Den filmen är för att det är den första Filmen där mitt namn står med på Filmpostern ja, okay. Så det är ja. högst personligt men det var väldigt kul När jag skulle gå och se faktiskt Contagion Såg affischen för vem det var på eh, Filmstaden i Malmö Och så står mitt namn med det Nere i, i vad man nu kallar Den text Det textfältet Ja, ja men det förstår så, jag precis. Det var min mm. Nu kan jag hoppa vidare till dig min plats nummer fyra Då går vi tillbaks till det Jag inte lyckats förklara så bra förut Längre ner på listan med empatin Där empatin har lyckats eh, Apernas planet Remaken Som jag hade den, den, den, Där kan vi snacka fel och brista James Franco går, Han går omkring och förstår inte att han Ska agera utan det är typ så här Går omkring och flina lite skönt som på eh, Men det stör mig inte För att jag dras in i den här filmen. Det känns som att Apernas planet lyckades framkalla den där känslan som J.J. Abrahams ville framkalla med Super 8. Det är helt olika filmer. Men det fanns den här nostalgi-känslan av 80 äventyr i den. Tyvärr var ju det en av de filmerna då, tillsammans med Captain America som fick betala för att biosommaren började dåligt. Hade biosommaren inlett med Rise of the Planet of the Apes och, och kan, kanske också Captain America Jag är lite mer tvivlaktig den. Så tror jag min biosommar kanske hade ja. uh. varit lite, lite trevligare Jag tycker i för sig att Captain America Faller Faller in där Jag missar ju det Jag orkar inte alltså jag, jag gick in i någon sorts sommardepression Jag orkar inte gå och se Rise of the Point of Days Okej, okay, min nummer fyra Är också rätt subjektiv och personlig Och det är kort och gott cinemateket Och, och det är för att men ändå, även om jag har sett många bra filmer på bio i år också så har det varit mycket skit. Men då känns det skönt att jag ändå fått gå, gå på bio genom cinemateket och genom det fått se. Och hade kanske sett mycket mer filmer än vad jag såg också om jag nu hade blivit röra mig utanför de stora filmerna. Men jag fick liksom se Alien-trilogin på 35mm. Jag, jag fick se The Bridge on the River Kwai som jag inte hade sett. Och jag fick se mästerverket In Cold Blood. Och det gjorde kanske lite mitt filmår. Mm, alltså mm. chansen att se de här klassikerna. Och hade jag bara varit, hade jag bara varit lite mindre eh, förstörd av, av USA och Hollywood. Så kanske hade jag även haft chansen att se en massa Bo Widerberg filmer Någon Tarkovski eh, och annat. Jag höll mig väl liksom till någon sorts mittfåra ändå. Men eh, det, det är både något av det bästa som varit i år. Och även... Ett tips till folk nästa år som bor i Malmö Stockholm, Göteborg att, Ja, jag måste göra comeback där Dels skulle jag vilja se Jag skulle vilja För det är det Cinemateket ger möjligheten att Ta till exempel Tarkovski och Fellini Som inte ja. jag är så orienterad. Alltså jag har inte sett i, I stort sett någonting Av dem Och speciellt inte i vuxen Och det skulle vara så härligt att Uppleva dem på bioduken Alltså börja Börja med dem På bioduken Ja jo men det är som att jag nu, nu kanske jag på något sätt Smutsar ner lite resonemang När jag säger liksom The Terminator Men det är en film jag såg i våras på filmateket Men det var en sån där film när jag plötsligt satt i en biosalong Och jag såg en 35mm kopia av Terminator Ja, jag ska tillägga det. Jag såg filmen så folk såg den då, och jag såg filmen genom det på rätt sätt. Det hade varit underbart. Alltså, jag hade väldigt gärna velat se Terminator på det sättet. Mm, så, så jag hoppas verkligen att, att nästa år att, att det kommer fler riktiga sådana här godbitar. Både då, som du pratar om, eh, filmskapare och filmer man, man kanske har missat och inte sett, och inte så ah, inte har så bra koll på. Men också att man får se de här stora filmerna man har missat och se på bio. För det är ändå, ändå speciellt att sitta och se Terminator eller se Alien. Jag skulle väl vilja se Indiana Jones till exempel. Ja, men det är en sån film som förhoppningsvis ska det Fyran. <laughs> ja, ja <aj>, helt klart. <laughs> och Star Wars trilogin också, den nya. Ja, ja den nya precis. Kör din trea då? Ja, då måste jag innan jag drar min trea som inte är en film så bara rabbla jag filmer som skulle kunna vara. På tredje plats ja. Och det är Ma Moneyball, Som jag tycker är förträfflig Precis som Tinker Taylor Solar Spy Inga jämförelser här, utan bara med ordet Förträfflig eh, Sen även remaken av Straw Dogs Som jag verkligen rekommenderar Med, Sk eh, med Alexander Skarsgård Som jag tycker ja. lyckas som, som jag tycker lyckas jättebra Ja Straw Dogs gick ju på tv nu I julhelgen Jag har inte sett den filmen och missade den även nu Väl, ja, på, Men det blir väl att se den, när den, är, les, den ja. Emil den är riktigt bra Och den den, den, lyck, den berättelsen lyckas För mig trycka på något Som Alla såna här Igenhemdhistorier och terrorhistorier Liksom har, Försöker alltid berätta någonting moraliskt Men det är mer att De låter karaktärerna säga det Eller så skriver de dem på näsan med strådags där känner man det verkligen Och det var det som var roligt med remaken Att jag tycker de lyckades med det igen Och där Men ge, var man det lyckas igen. Man ska inte lyckas igen ger den, ge den filmen någonting nytt Och jag, jag kan ju bara utro att, att att de försökte Efterlikna originalpostern typ Nästan exakt någon sorts homage Med, med, med remakens poster Så undrar jag liksom, ger den remake någonting nytt Eller är det i stort sett Men så nytt för vem det? Emil? Alltså vem? Det är ju ingen samma sätt Straw Dogs med Dustin Hoffman Förutom Nej, men, men jag, men jag då kan man, någonting Då kan man fan lika gärna Dra upp den på bio igen jag, jag, jag ser ingen anledning med en remake Om man inte, antagligen Går tillbaka något ursprungsmaterial Och gör någonting bättre av det eller gör något nytt. Det finns ingen anledning att, att göra en gasvansant psycho Nej, nej, det gör det inte. Och, och ett liksom, liksom exempel här är att för, förmodligen då... då, då är är jag, den ja, karakterad från då, då svarar jag ja. Den, den, då ger den något nytt. För Då, då svarar jag så. Då, då svarar jag så. Okay. Eh, men skitsamma. Den iran, iranska också, en separation i med bland de filmerna där. Som bland annat har den första riktiga demensskildringen. Jag har sett på, på bioduken Men min bronspeng Min plats tre Går till eh, Kristen Wiis eh, Genombrott med Hon skrev Bridesmaids som spelar huvudrollen eh, jag, jag har tyckt om henne jag, jag har kollat på Saturday Night Live senaste åren senaste På grund av henne Det känns som att Kristen Wiis har Liksom Ja, hon har fått ett brett genombrott nu. Dels för att hon skrev brett. Ja, det är bara tråkigt att man ser det som att oj, nu finns hon. För att hon gjorde något sorts genombrott genom att vara huvud. Jo, men nu finns hon för den stora publiken. Så är det ju är Det är en skådespelerska som de flesta ändå har haft koll på. Att de har de sett den här live som inte jag ser på för det, det är dynga? Eller att man... Jag, menar, jag upptäckte henne då först i Knocked Up, till exempel. Ja, där hon har en liten roll. Folk har inte haft superkoll på henne. Alltså, Folk som tycker om vadå? film har haft koll på, det räcker. Jag behöver inte se typ att, att jag har fan aftonbrott. Om, om vi hade namedroppat hennes namn innan Bridesmaid. Och så Roni ska också vara någon sån här nu. så här. äntligen breakade Roni Mara. Äntligen breakade Ryan Gosling och så. De flesta känner ju till de här som tycker om film. Så jag tycker det är löjligt att prata om ett genombrott för Kristen Wigg, det här året. Jag förstår inte riktigt ditt resonemang. Det, det, det här var ett sånt här: Du vet, Någon får ett utbrott på ett kafé om man förstår att det har hänt något för tio år sedan. Som inte har med det här som hände på kaféet att göra. Jag sitter och är så glad plötsligt att det är så här. Hon har inte haft liden i en, i en bra film. Hon har inte haft men... biroll nummer tre heller. Hon har haft roll nummer sex, sju. Ja, men, men det är skitkul att hon att, att, att får chansen. Skitbara att, att hon är värd det på alla sätt och vis. Men när det blir så som att alla på spårvagnen sitter och läser metro om henne. För att nu ska man liksom pusha fram henne som något sånt här stort namn. Det känns så här vad fan, låt henne vara. Gud vad... Uh. <laughs> Hur som helst. Min nummer tre, för jag vill också ha på listan. Uh. Min nummer tre är, är då uh, Michael Fastbender. Med, med tanke på att han Han fick X-men, som inte alls var en bra film, eh, för x -Men, First Class. Men, men han gjorde att Att man ändå ville titta på filmen genom hans porträttering av magneto. Eh, och han, han var ändå han gjorde inga fel eh, I, i Dangerous Method, som i sin tur gjorde många fel, men han var inte ett av dem. Och han var verkligen verkligen skitsbra i Shame. Som går upp i början av januari. Det är jättebra. Jag ser fram emot Shame. Jag, Nej, jag har inte sett vi än. kan prata om det i ett senare program, men uh... min nummer två då tar jag faktiskt uh, Ryan Gosling, uh, Vilket jag inte hade från början, utan jag hade Blue Valentine filmen, men som egentligen har det har ju till förra årets filmer, men jag såg den typ i somras. ja men ännu uh, Och älskar den och, och för mig så för mig är den årets film och då tänkte jag på just uh, vinklingen Ryan Gosling. Som med, alltså så här, med drive, maktens män, crazy stupid love eh, Filmer som jag tyckte var okej okay, men knaggliga Men det han bara är så jävla skön Om man ska gå till där gamla movie star Alltså skådesär, som bara de är med Så sitter jag och liksom i, följer filmen för att de är så bra och hans, hans motsvarighet. Vet du vem Jessica Chastain är? Ingen aning. Nej, och, och, och ändå visste alla vem Christian Wiig var innan Bridesmaid stod, enligt, enligt din matematik. För jag menar, hon, hon har fått tillsammans med i eh, massa Oscarsbass nu, bland annat för The Help. Min nummer två är, det är helt enkelt filmerna som levererade och eh, då låter jag tre titlar då representera Alla de filmerna som var riktigt bra i år Och det var Moneyball eh, Tailor Soldier Spy Och eh, 127 Hours Då svarar jag på din, den trion För jag tycker det var en bra två. Och jag, jag önskar att jag hade haft en sån två också Och då hade jag sagt Även Moneyball Iransken Separation eh, Och eh, Apernas planet en gång mm, Då hade jag tagit bort eh, 127 Hours va? Ja fast vi ska tillägga här att När, när jag, jag var, såg tänker Taylor Swift Idag så att den var inte med när jag gjorde Listan för att förmodligen Nej. Förmodligen är ju den mannibål Och en separation min nummer ett Och den här, det här har jag lyckats spara Nu Till dig så vi har inte pratat något Om den här Och jag kommer inte ihåg om du är en av alla dem Som tyckte den var Njaa för det är det många... tor. tor? Nu kommer Tor Ja, Tor, tor blir nummer ett <laughs> Nej, det är en film som jag var helt förberedd på att, att, att inte att inte tycka jättemycket om Utan bara okej okay. Och så blev jag stört förälskad Och det är Midnatt i Paris Mm, ja det är ju lite halvöjligt att lägga den som detta. Jag tyckte den filmen var eh, bärs Som det mesta modellen gör nu Precis och det fanns fler i Sverige som Nej, tyckte det Nej fan Jag alltså, jag tyckte den var så jävla bra Nu Dels finns det ju något såhär Rent subjektiv, helt personlig Ett större moment i att man Att man, att man inte förstår alla litterära referenser eh, Och man känner sig dum i huvudet Och det är lite jobbigt Men sen tycker jag också att, att Historien var liksom en så klyschfest Ingen gjorde riktigt så bra ifrån sig den filmen Jag tyckte inte den hade samma charm som tidigare Jag bodde alla filmer Alls Jag tyckte inte alls den var bra Du tog ju bort liksom, min alltså min presentation av den filmen Ja men den förtjänar ingen presentation Den, den är inte bra Så här är det i varje fall jag, jag, jag, jag blev så glad att jag älskade den Jag blev så glad att jag sen Sen när jag läste på lite så märker jag att Ha vänta nu i, den, den är populär i USA Jag tror hon drog upp filmen på bio Och tog ner den och tog upp den igen och så där. Ja, De så utökade du... kopiorna i varje fall Men, men ja, det, ja Och, det, men, och det, det behöver inte betyda någon, Någonting egentligen Men människor som älskar film Där borta Bekräftar Efter att jag hade sett filmen Min kärlek till den För att För mig var den en återgång till Kairos röda ros Men för mig här var det bara att Allt var film Vad jag alltid har älskat med film Precis Som, som gör att jag tycker väldigt mycket om Tinker Taylor Soule Spy Så av samma anledning Mina till Paris Bara spelar på alla mina strängar och, och jag bara Blev tokförälskad Då tar vi min nummer ett då Mm med tanke på att vi har två tydligen av vad vi anser vara komiska genier här. Så kommer jag ta en, en film som gav mig en unik och egen biupplevelse. Som inte gjorde saker som andra gjort innan. Fast bättre eller väldigt skickligt. Utan gav mig något nytt. Alltså tar filmeret vidare. Och det är ändå Ruben Östlund Än så länge. Är det? Nästa, ja nästa film. Det är inte Ruben Östlund, det är play egentligen, det är filmen play. Men och nästa gång Ruben Östlund försöker sig på det här. Så kanske man kommer tröttna lite. Men med de ofrivilliga med Play och även med gytarmot så tycker jag att han inte något eget. Han inte gett något nytt. Och någonting fräscht. Och någonting som ger en riktig upplevelse. Inte en upplevelse som bygger på att man behöver, man behöver känna till filmmediet. Eller man behöver ha du vet, lärt sig. Genom liknande filmer innan hur det fungerar Och sen ta till sig det så här äh, som till exempel Mina till Paris Utan Här får vi en, en helt egen upplevelse Och en film som jag tycker är synd om man inte tar chansen att se på bio Vilket antiklimax I och med att du eh, Innan jag fick Dela ut min kärlek till Mina till Paris Gick in och bara eh, Fulsågade den Så kommer inte jag fulsåga ditt val nu utan var bara den här ödmjuka japanska som säger ja men det var, det var väl fint. Emma Grey Munte såg jag på hennes blogg ja. hade skrivit om play att hon inte förstod att den hade resulterat i så mycket text alltså där hon menade när folk hade skrivit om den alltså hon, hon tyckte inte nej inte det är inte det mycket då, jag, jag har inte läst det från bloggen men inte det mycket den um, debatten som har förts om, om... Om uppsåtet med filmen, den är rasistisk eller inte så där, Den här skiten Eller är det just bara alltså, text Allmänt att filmen inte är värd i utrymmet Nej men jag, jag, jag antar att det är en kombination För hade hon älskat den Lika mycket som du mm. Så hade, hade det funnits en annan Älskar inte Emma Gay-Munterplay Så jag är lite besviken på henne Men ja det är i alla fall filmåret 2011 Nu är det snart nyår här Så har du några nyårslöften innan vi Innan vi kopplar av här och det är så nördiga frågor <laughs> ja, hur fan ska man avsluta då? Det fan, det tionde programmet, sista programmet för Ja, då säger jag, jag som nyårslöfte att, Nej, men däremot Jag såg eh, trailern Nu på bio till eh, George Clooney, nya filmen Av Alexander Payne Fan, vilka jobbiga namn Titlar är jag nu för tiden Och jag har en fet snus i Så att vi bekänner den. Ehm och som, som jag blir väldigt jag blir väldigt sugen på Men det finns, finns en risk Mitt nyårslöfte är att Tycka väldigt mycket om den filmen Och inte <laughs> tänka Inte förvänta mig en ny En familj som andra För att jag måste sluta förvänta mig En ny, en familj som andra Ordinary people Bara för att det inte en film om en Familj, för att vadå Jag måste börja behandla familjer Filmar om familjer som egna upplevelser och inte hela tiden bollar tillbaka till en film från 1980. Jag skulle kan se The Dark Knight Rises med öppna ögon kanske. Och inte förvänta mig att Christopher Nolans kommer att vara tre och lite halvtråkig. Nej. Men då är det, då är det nytt, nytt år nästa gång vi, vi snackar så blir ungefär en vecka, men och du får väl ha det bra tills dess just då. Jag ska lyssna på soundtracket till Mina till Paris. Okej. Hej då, Hej.